Ндзен і мистецтво догляду мотоцикла. Глава 24. Розвидняв, не можу збагнути деї. Ми на якійсь лісовій дорозі, жахливий сон, знову ті скляні двері. Хромом зблиснув мотоцикл, розрізняю сосни, а тоді згадую, а й дах. І двері, і затінена фігура за ними, лише ньмаримо. Ми зараз на вирубці, правильно, яскраве денне світло, повітря аж бренить. Оце так. Оце краса. Ми прямуємо до океану. Знову на думку йде сон, пригадуються слова. Побачимося на дні океану. І замислююся над ним. Та сосна і сонячне світло сильніші за всякий сон, і думки здимлюють. Стара добра реальність. Вискакую зі спальника. Холодно, тож я швидко вдягаюся. Кріси досі спить. Я обходжу його, перелажу через повалене дерево, і йду вгору лісовизною дорогою. Щоб зігрітися, переходжу на біг під тюбцин. Добре, добре, добре, добре, годяще слово для підтримки ритму бігу. З-за з тіні випурхує з грайка пташок. Просто на сонце. Проводжу їх поглядом, аж поки не зникають з виду. Добре, добре, добре. На дорозі хрустить гравій, добре, добре, на сонці виблискує жовтий пісок. Добре, добре, добре, добре Часом ці лісовозні дороги простягаються на кілометри Добре, добре, добре Зрештою, мені забрах, кає дихання Зараз дорога круто веде вгору І я бачу величезний обшир лісу Добре Усе ще відсапуючись, спускаюся донизу Крукую швидко, але ступаю обережніше, роздивляючись маленькі рослини і кущі на місцях виробки. Біля мотоцикла я спаковую вантаж, акуратно і швидко. Роблю це на автоматі, не замислюючись. Нарешті черга доходить до крісового спального мішка. Обережно його торсую, не різко. І кажу, чудова днина. Він спантелищно роззирається навколо, а тоді вибирається з мішка. Поки я складаю спальник, Кріс машинально одягається, ну, усвідомлюючись, що робить. Одягни светер і куртку, кажу я, сьогодні холодно. Він слухняно одягається і сідає на мотик. І ми, як повороді, дохочуємося до виїзду на шосе. Першній журшати далі, а в останній озираюся. Важне. Важне місце. Звідси асфальтівка звивається дедалі нижче. Сьогодні буде довга шатоква. Я чекав цього впродовж усієї мандрівки. Друга передача, далі третя. На таких поворотах не надто розженешся. У цих лісах прекрасне сонячне світло. Поки що ця шатоква містить нечітку приховану проблему. Першого дня я згадував про турботу. А тоді зрозумів, що не зможу нічого путнього про неї сказати, поки не збагнеться її зворотній бік – якість. Я гадаю, що тепер варто поєднати турботу з якістю. підкресливши, що турбота і якість – це внутрішні і зовнішні аспекти одного. Людина, яка у праці бачить якість і відчуває її – турботливо. Людина, який небайдуже до того, що вона бачить і робить, просто мусить мати якісь характеристики якості. Отож, якщо проблема технічної безпорадності викликана відсутністю турботи як у технарів, так і у антитехнарів, якщо турбота є якістю внутрішніми і зовнішніми аспектами одного поняття, тоді логічно це означає, що насправді технічна безпорадність спричиняє відсутність розуміння якості у техніці як технарями, так і антитехнарями. Шалене полювання Федера за раціональним і аналітичним, а отже, за технологічним сенсом слова якість, насправді було пошуком відповіді на вирішення проблеми технічної безпорадності загалом. Принаймні так мені здається. Я це підтримав і зважнув увагу на розкол між класичним і романтичним, який, на мою думку, полягає в підваленні гуманістично-технологічної проблеми. Але при цьому потрібно ще й докладно дослідити саму якість. Щоб зрозуміти сутність якості в класичних рамках, варто дослідити метафізику і її взаємозв'язок із щоденним життям. А для цього потрібно зануритися ще глибше – до величезної області, яка пов'язує метафізику з буденним життям, а саме формального міркування. Тож, від формального міркування я занурився в метафізику, потім у якість, а тоді до метафізики і науки. Просуньмося глибше – від науки до техніки. Я справді сподіваюся, що нарешті потраплю туди, куди прагнув потрапити від самого початку. Але зараз маємо певні поняття, які докорінно зміняють розуміння речей. Якість – це Будда. Якість – це наукова реальність. Якість – це мета мистецтва. І залишається тільки розробити ці концепції в практичному, прозичному контексті. А для цього нема нічого більш практичного і більш приземленого, Проте за те, про що я всю дорогу – лахачення старого мотоцикла. Дорога і далі збивається вниз по каньйону. До нас прилипають латочки світла вранішнього сонця. Мотор рокоче, а мум чи моро, холодне повітря, проминаючи гірські сосни. А ось і знак, який сповіщає, що поснідати ми можемо вже за півтора кілометра. Голодний, гукає, «Так!» – кричить Кріс у відповідь. Невдовзі бачимо інший дороговказ з написом «Колиба» – стрілка ліворуч. Ми зменшуємо швидкість. Повертаємо і їдемо грунтовкою, аж до хатинок із зликованого зрубу, що примостилося під деревом. Ставлю мотоцикл під дерево, вимикаю запалювання та газ, і ми заходимо до головної будівлі. Під мотоботами приємно скрипить дерев'яна долівка. Ми всідаємося за накритий скатертиною стіл, замовляємо яйця, оладки, кленовий сироп, молоко, сосиски і помаранчевий сік. Холодний вітер нагнав добрячий апетит. «Я хочу написати мамі листа», – каже Кріс. Чудова ідея. Я йду до конторки і беру папір і конверт із логотипом закладу. Приношу їх крісові, подаю свою ручку. Свіже ранкове повітря і його прибадьорило. Він кладе поперед себе аркуш, затискає в руці ручку і деякий час закликає над чистим аркушем. Яке сьогодні число? Підводить погляд. Я називаю дату, він киває і починає писати. Далі я бачу, як він виводить. Люба, мама. Знову втуплюється в аркуш, підводить погляд. Що мені написати? Я всміхаюся, треба було йому дати завдання впродовж години описувати один бік монети. Я, бувало, уявляв його студентам, правда, не ритером. Приносять улатки, я велю йому відкласти лист і обіцяю згодом допомогти з його написанням. Коли ми закінчуємо, я закулюю, сиджу, поївши ладок, ієці решти. Зауважую, що за вікном земля під соснами помережена латочками світлої тіні. Тепер помагай. Кріс знову береться за пепір. Гаразд, кажу я, і пояснюю, що його просто заклинує. Таке трапляється. Скажімо, зазвичай тебе заклинює, коли одночасно берешся за велику кількість справ. Тоді не варто силувати себе, бо так ще більше заклинить. Слід розкласти все по поличках і почергово виконувати. Ти ж намагаєшся придумати, що написати, і водночас, що написати спершу. Це за склад. Порозділяй думки. Склади список тем, про які хочеш написати, а потім визначимося з порядком викладу. Яких тем? Ну, про що ти хочеш їй розповісти? Про подорож. А що про подорож? Він замислюється. Про ту гору, якому підкорили. Гаразд, про це і записують. І він записує, а тоді, бачу, пише іще, а піпок я докурюю і випиваю каву, він пише ще щось, списує три аркуші. Збережиться, кажу я йому, згодом зі всім розберемося. Але ж усе це не поміститься в одному листі. Він помічає мій усміх і хнюпаться. Тоді я кажу то вибирай найкраще. А тоді ми виходимо на двір і знову сідаємо на мотоцикл. Дорогою вниз відчуваємо зниження висоти, клацає у вухах. Стає тепліше, повітря густіше. Про що високогір я високогір'я, яким ми їхали аж із Майл Сіті. Заклинення ось про що мені хочеться поговорити сьогодні. Пам'ятається, ще, коли ми виїжджали з Майл Сіті і розповідав, як можна застосувати формальний науковий метод щодо лагодження мотоцикла через вивчення ланцюжка причини-наслідків і використання експериментального методу у визначенні цих ланцюжків. Тоді мета полягала в тому, щоб показати, що мається на увазі під класичну раціональність. А тепер я хочу показати, що класичну картину раціональності можна значно поліпшити, розширити, і зробити суттєво ефективні, що заявляють формальному визнанню якості в її дії. Щоправда, спершу маю розглянути певні негативні аспекти традиційного догляду, просто з тим, щоб показати, у чому полягають проблеми. Перше – це заклинення. розумове заклинення, що супроводжує фізичне заклинення того, з чим працюєш. Саме від цього потерпав Кріст. До прикладу, заклинює гвинт на боковій покришці. Ти витріщаєшся на інструкцію, шукаєш причину, чому ж заклинило, а там лише пишуть: зніміть бокову покришку. М -м, чудовий стислий технічний стиль, який вам ніколи не дасть відповіді на конкретне запитання. Ну, все ж зроблено згідно інструкції, нічого не пропущено, через що виникло заклинення гвинта. Коли ти маєш досвід, то, напевно, спробуєш застосувати проникаючу рідану і гайкокруту. А от припустімо, ти нічого в цьому не тямеш, то що бути, як взяти викрутку обценьками і докласти всіх сил, щоб викрутити гвинт. Ця процедура може угінчатись успіхом, а можна і зірвати шліц на голівці гвинта. По думки, ти вже уявляєш, що робитимеш, коли знімеш покришку – а тепер знадобиться якийсь час на усвідомлення того, що така дратівлива дрібна неприємність із зірваним шліцом є не зовсім дрібною. Тебе заклинило, знерухомило, знищило, це геть позбавило тебе можливості полагодити мотоцикл. Такий варіант доволі поширений в науці і техніці. Найчастіший випадок просто заклинило. У традиційному лагодженні – це найневдаліший момент. Настільки невдалий, що наперед думати про нього не хочеш, аж поки цього не станеться. І книжка тобі не допоможе. І наукове мислення теж. Більше не потрібні жодні наукові експерименти, щоб зрозуміти, що не так. Проблема і так зрозуміла. Та тепер потрібна гіпотеза про те, як витягти звідти гвинти з зірваним шліцем а науковий метод не дає з цього приводу жодних гіпотез. Він діє лише після того, як вони з'являються. І настається лковиде затьмарення свідомості. Заклинуло. Відповіді нема. Караул? Капут? Це ж гідний емоційний досвід. Ти втрачаєш час, ти некомпетентний, ти не усвідомлюєш, що робиш. Гейт сором. Машину слід віддати справжньою тямовидою механікою. На цьому етапі природно виникає синдром гніву злості, коли просто хочеться вихатити по покришці долотом, а краще кувалдою. довше про це думаєш, ти більше схиляєшся до того, щоб випхати моток на високий міст і пожбурити його звідтіля. Це ж просто бісить, що малюсіньких вин здатен вибити з колії. Ти пізнаєш величезну невідь, порожнечу всієї західної думки. Ти потребуєш якихось ідей, гіпотез. Та, на жаль, традиційний науковий метод так ніколи і не підказував, звідки брати ті гіпотези. Традиційний науковий метод досконало спрацьовує заднім числом. Все добре, коли це вже було. Він годиться для перевірки істинності вже відомого. Але нічого не говорить про те, що слід робити, коли, хіба якщо це не є продовженням того, що вже робилося колись. Творчість, оригінальність, креативність, інтуїція, винахідливість, іншими словами, незаклинення, лишається поза сферою його дії. Ми їдемо далі каньйоном, повзощелений між крутими схилами, якими течуть потужні струмки. Ми спостерігаємо, як ширша річка у міру впадіння нових потоків. Повороти вже на такій круті, рівні отделянки дедалі довше. Я перемикаюся на вищу швидкість. Дедалі рідше трапляються дерева. Крони їхні хирляє з великими клаптями трави і під ліском. Їхати у курці і светрі стало надто жарко, тож зупиняюся на узбіччі, щоб їх зняти. Крісу забавилося пройтися стежкою вгору, я дозволяю йому а сам знаходжу місцину посидіти і відпочити. Медитативний спокій. Дорожній стенд. На ньому зображення пожежі, що сталося в лісі багато років тому. Тут вказано, що ліс уже почав відновлюватися, але знадобляться роки, щоб він повернувся до первісного стану. Пізніше чую хруст гравію. Стежкою згори повертається крізь. Він не ходив далеко. Їдьмо, каже він. Ми вмощуємо поклажу, що з'їхала на бік, а тоді виїжджаємо на шосе. Під, щоб було з'явився у мене, швидко висох от від відео. Нас таки добряче заклинуло з цим гвинтом, і єдиний вихід – відмовитися від подальшого дослідження традиційним науковим методом. Не спрацює. Доведеться розглянути традиційний науковий метод у світлі цього заклиненого гвинта. Досі ми досліджували цей, об цей гвинт об'єктивний, згідно з доктриною об'єктивності, що не розривне із традиційним науковим методом. Те, що нам подобається чи не подобається, той гвинт ніяк не пов'язано з правильним мисленням. Нам не варто давати оцінку бачення. Свою свідомість слід залишати чистою дошкою, яку нам заповнює природа. А тоді лише роздумувати, відсторонені від тих явищ, що їх ми бачимо. Але коли ми зупиняємося е, і відсторонені міркуємо над тим заклиненим глухом, то починаємо усвідомлювати, що сама ідея пасивного спостереження абсолютно безглузда. Де ж ті явища, що їх ми тут зібралися пасивно спостерігати? Зірваний шліц, бокова покришка, що її не вдається зняти. Якість нанесення фарби, спідометр, пасажирська ручка. перефразуючи по Анкаре є незріченна кількість фактів про мотоцикл. А ті з них, які потрібні, не вистрибують наперед і самі не відрекомендуються. Потрібні факти, справді потрібні, не лише інертні, а ще й збіси непомітні. І ми не збираємося просто сидіти і вистежувати їх. Нам слід взятися до їхніх пошуків, інакше застрягнемо тут надовго, назавжди. Як наголошував пан Каре, має бути якийсь підсвідомий вибір фактів, що їх ми спостерігаємо. Різниця між вправним механіком і нездалим, як і різниця між вправним і нездалим математиком, полягає у здатності відділити вдалі факти від невдалих, спираючись на якість. І тут важлива небайдужість. Це така здатність, про яку традиційному науковому методу просто нічого сказати. Давно вже час поближче приглядівся до якісного попереднього вибору фактів, якого ретельно уникали ті, що так багато зробили для цих фактів після того, як їх спостерегли. Я гадаю, буде встановлено, що формальне визнання ролі якості в науковому процесі зовсім не знищує імпіричного бачення. Воно його розширює, зміцнює і ставить значно ближче до фактичної наукової практики. Мені здається, що головний недолік, який лежить в основі проблеми з заклиненням, акцент традиційної раціональності на об'єктивності, доктрина, яка визнає, що існує розділена реальність суб'єкта і об'єкта, у істині науці повинно бути чітке розмежування цих двох понять. Ти механік, ось мотоцикл, ви назавжди одне з одним. Робиш з ним це, робиш з ним те, результати будуть такими. І такий одвічний, дуалістичний суб'єктно-об'єктний підхід до мотоцикла нам здається правильним, бо ми звикли до нього. Насправді він неправильний. Він завжди був штучною інтерпретацією, пристосованою до реальності. І він ніколи не був реальністю. Коли ти цілком погоджуєшся з такою двоякістю, то руйнується певний взаємозв'язок між механіками і мотоциклом і порушується ставлення майстра до роботи. Коли традиційна раціональність поділяє світ на суб'єкти і об'єкти, тоді якість не враховується. А коли тебе реально заклинює, то саме якість, а не суб'єкт чи об'єкт, вказує на те, як слід діяти. Знову звернувши увагу на якість, сподіваємося, що можна буде відділити технічну частину роботи від безпристрасного суб'єктно-об'єктного дуалізму і повернутися до творчої самореалізованої реальності, яка відкриє нам потрібні факти, коли нас заклинує. Я собі це уявляю як величезний, довгий, 120-вагонний потяг, який постійно курсує прелією, перевозячи деревину і овочі на схід, а автомобіль і інші промислові товари на захід. Я хочу назвати цей потяг знанням і поділити його на дві частини – класичне знання і романтичне знання. За цією аналогією, класичне знання Знання, якому навчає храмина розум, це локомотив і всі вагони. Нагайте всі вагони із вантажами. І Якщо таким чином розділити поїзд, то романтичного знання ви ніде не знайдете. А якщо випакуватися з висновками, то хибно припустити, що більше у поїзді нічого немає. Зовсім не тому, що романтичного знання не існує, а чи воно другорядне. Просто поки що визначений поїзд статичний і безпредметний. Саме до цього я і намагався підступити ще й у південній Декоті, коли згадував про два виміри існування. Цей пояс можна розглядати у два способи. Романтична якість з цієї точки зору не є частиною в лапках потяга. Це голова локомотива, двовимірна площина, яка не має реального значення, поки не збагнеш, що цей потяг — зовсім не статичний об'єкт. Поїзд — це не поїзд, якщо він нікуди не їде. У ході дослідження поїзда і розбору його на складові частини, ми ненароком його зупинили. Тепер це вже не той потяг, що його ми вивчали. Саме тому нас і заклинили. Справжній потяг знання — це не статичний об'єкт. Його неможливо спиняти і розбирати. Він увесь час кудись рухається колією під назвою «якість». І локомотив, і всі 120 вагонів здатні рухатися лише туди, куди веде їх колія якості. А цим шляхом їх веде романтична якість. Романтична реальність – передовий досвід. Це головний локомотив знань, який утримує увесь пояс на колії. Традиційне знання – це лише колективна пам'ять того, де побував цей локомотив. На локомотиві немає ані суб'єктів, ані об'єктів. Є лише колія якості попереду, і коли не збагнути формальний спосіб оцінювання, то не збагнеш якості. Тоді весь потяг не матиме напрямку руху. Ти вже маєш не абсолютну свідомість, а абсолютну плутанину. У локомотиві Саме тут відбувається все дійство. На локомотиві зосереджені всі невичерпні можливості майбутнього. А де ж ще їм бути? Минуле не може пам'ятати минулого. Майбутнє не може породити майбутнього. Неджерний камінь цієї миті існує просто тут і зараз. І є сукупністю усього неявного. Сенс, аварангард дійсності, більше не є його малозначущим відголудженням. Сенс – це перетеча життя. Це доінтелектуальне утворення. Наше життя попередньо проходить відбір сенсу, і для його раціонального розуміння необхідне розуміння джерела, з якого воно походить. Отже, раціональне розуміння мотоцикла, що хвилини видозмінюються, у ході роботи над ним ми усвідомлюємо, що в новому розумінні є більше якості. Людина не тримається за старі нав'язливі ідеї, тому що існує безпосередній раціональне підвале для відмови від них. Реальність більше не є статичною, вона є набором ідей, з якими ти мусиш або боротись, або ж їм підкорятись. Почасти, вона складається з ідей, що мають зростати разом із нами, століття за століттям, маючи центральний невизначений термін якість. Реальність, по суті, не статична, а динамічна. Щойно ти справді збагнеш динамічну реальність і тебе не заклинуті. Реальність має форми, але форми ці здатні змінюватись. А конкретніше, якщо ти хочеш будувати завод, полагодити мотоцикл, чи навести лад у цілій країні і без то такого необхідного класичного структурованого дуалістичного об'єктно-суб'єктного знання не досить. Ти мусиш мати ще й певне відчуття якості роботи. Ти мусиш мати відчуття доброго. Саме це і веде тебе вперед. Це невроджене відчуття, хоча й з ним таки народжуються. Його можна розвивати. Це не просто інтуїція. Не просто не пояснена майстерність чи хист, це прямий результат контакту з основною реальністю. Якість, яку в минулому дуалістичне мислення часто приховувало. З такої точки зору все це звучить настільки приблизно і езотерично, що ти відчуєш шок, коли виявиш, що це всього лише один із долетанських приземлених поглядів на реальність. На думку, спливає ніхто інший, як Гаррі Труман, який з приводу своїх адміністративних програм говорив. Ми їх просто випробуємо, а якщо вони не спрацюють, ну, тоді ми випробуємо щось інше. Можливо, не надто точна цитата, але влучна зміст. Реальність американського уряду, говорив він, не статична, а динамічна. Якщо нам вона не сподобається, ну, візьмемо щось краще. Американський уряд не збирається зациклюватися на якомусь наборі чудних схоластичних ідей. Ключовим словом тут є краще якість. Хтось може стверджувати, що підвали на американського уряду заклинили, і вони не здатні змінюватись згідно з вимогами якості. Але такий аргумент безпідставний. Справа в тому, що президенти і всі від найзатятішого радикала до найзатятішого реакціонера згідні з тим, що уряд повинен якісно змінюватися, навіть якщо цього і не відбувається. І ми одноголосно подумки вважали справедливою Федорову концепцію про змінність якості як дійсності. Дійсності настільки всесильною, що аби їй відповідати, повинні змінюватися уряди. І труманіві слова, по суті, збігаються із практичним, прагматичним ставленням до справи будь-якого лабораторного вченого інженера чи механіка, що не мислить об'єктивно в процесі буденної роботи. Хоча я все турочу про сиру теорію та виходить щось на кшталт фольклору. Ця якість, це відчуття праці, відома у кожній майстері. А тепер, нарешті, повернімося до твого готового гвинта. Пригляньмо ситуацію, в якій сталося заклинення ступор. Уявімо, що це не найгірший із можливих станів, а навпаки найкраща ситуація. Адже дзен-буддисти докладають чимало зусиль, щоб досягти подібного стану через коами, глибоке дихання, тривале сидіння тощо. Свідомість очищується, і у тебе виникає Порожній гнучкий в стан, подібний до мислення початківця. Ти в авангарді поїзд знання на полі самої дійсності. І для розмагіття уяви, уяви що не слід лякатися цього моменту, а навпаки, його треба плекати. Та коли твій розум насправді заклинало, то можливо це ліпше за закипання мозку. Спершу рішення проблеми здається незначним, навіть хибним, та завдяки заклиненню з'являється можливість розглядіти його істинну цінність. Незначним чи хибним воно видавалося лише тому, що таким його робило твоє попереднє ставлення, яке призвело до заклинення. А зараз врахуй той факт, що як би ти не намагався зберегти такий стан, і з часом обов'язково розклинути. Твій розум природнім шляхом знайде рішення. Хіба тільки ти не справжній мастак у заклиненні? Тоді це діагноз. І не варто боятися заклинення, бо що довше ти перебуваєш в цьому стані, то чіткіше видно якість реальність, яка обов'язково виведе із стану заклинення. Насправді до заклинення тебе спонукало уникання заклинення. Біганина по вагонах потягу, кожухих рішень, яке знайдеться просто перед самим потягом. Не варто уникати стану заклинення. Це психічне підґрунтя до будь-якого істинного розуміння. Сліпо прийняти заклинення означає отримати ключ до розуміння якості у механічній праці та й у будь-якій справі. Це усвідомлення якості, що його відкриває заклинення, плекає механіків самоучого та за науковців з вищої освіти, які знають усе, однак не здалі у нестатних ситуаціях. Гвинти такі дешеві, малі, прості, що їм не надають жодного значення. Але зараз, коли розуміння якості певніше, тоді вже розумієш, що цей дешевий, малий, простий гвинт не є дешевим, малим і простим. Саме тепер він вартує стільки, скільки вартує цілий мотоцикл, тому що мотоцикл насправді не коштуватиме нічого, якщо не витягти той гвинт. А з переросмисленням значення гвинта виникає і бажання розширити твої знання про нього. Я припускаю, що при розширенні таких знань прийде переосмислення того, чим насправді є той гвинт. Коли на ньому зосередитися, порозміркувати як слід, на цьому закликатися, тоді з часом ти усвідомиш, що той гвинт дедалі менше скидається на типовий предмет свого класу і дедалі більше уподібнюється до унікального об'єкту. Зосередившись ще більше, ти вже розумієш, що гвинт навіть не об'єкт, а купа функцій. І поступово твоє заклинення стирає шаблони традиційного мислення. Тоді, коли ти відділив суб'єкт від об'єкта, твої думки були доволі негнучкі. Ти сформував для себе клас під назвою гвинт, що здавався нездоланним і більш реальним, ніж та реальність, яку ми спостерігаємо. І ти не міг для себе придумати, як вибратися зі стану заклинення. Бо не здатен був думати про щось нове. Бо не здатен був помітити нічого нового. А зараз, щоб викрутити той гвинт, тобі байдуже до того, що він таке. Те, чим він є, припинило бути категорією мислення. І стало продовженням прямого досвіду. Воно вже перебуває не у вагонах, а в авангарді потяг і має здатність змінюватися. Тебе вже цікавить, як воно діє, чому воно так діє. Ти поставиш функціональні запитання, і з твоїми запитаннями пов'язуватиметься підсвідомо розрізнення якості, ідентично з тим розрізненням якості, що призвало панкаре до фуксіантських рівнянь. І байдуже, яким буде твоє практичне рішення, аби лише воно містило якість. Думки про гвинт, як про поєднання, агдезивності і жорсткості та про його особливе спіральне з'єднання, природно можуть навести на думку про застосування молотка або ж розчинників. Це один із видів колії якості. Діє інші колії – сходити до бібліотеки, попорпатися в каталозі інструментів і знайти гвинтовий знімач, який вирішить проблему чи зателефонувати приятелю, що тямить на механіці, Висвердлити гвинт буром, а чи випалити пальником, або помедитувати трохи, і, зрештою, взагалі можна знайти новий, досі незнаний спосіб його витягти, і який виявиться найкращим, це досі існуючий, і його можна буде запатентувати і за 5 років стати мільйонером. Неможливо передбачити, що там на колі і якості. Всі рішення виявляються простими, та лише після того, як ти їх знайдеш. І простими вони виявляються тільки тоді, коли ти нарешті знаєш рішення. Тернація та шосе простягається вздовж ще однієї притоки нашої річки. Тепер вгору за течією повстані містечка і стартаками повсонні краєвиди. Буває, звертаєш із траси федерального значення на таку містечкову, і не повертаєш в минуле. Чудові гори, прекрасна річка, вибої стала приємна дорога, старі будівлі, літні пальчики на ганках. Дивно, що старі закинуті будинки, заводи, тартаки, та технології півдидесятирічної то історичної давнини завжди видаються красивішими за все нове. У тищинах бетону проросли бур'яни, трави польові квіти, покрутила колись чіткі виворені прямі лінії, однорідні поверхні бездоганного кольору свіжої фарби витіснили строкату м'якість. Природа має власну невклідову геометрію, що неначе пом'якшує навмисну об'єктивність цих будівель з певною довільною спонтанністю якою варто було б вчитися архітекторам. Незабаром річка і старі і сонні будівлі залишаються позаду. Ми піднімаємося на сухе охове плату Дорога така рівна, що мушу скинути швидкість до 50. Часом трапляються такі небезпечні вибої, що доводиться пильно дивлятися попереду. Ми вже звикли до довгих перегонів. Відсцяні, які ми вважали довгими у Дакотах, тепер видаються короткими і нескладними. Тепер вже здається, що сидіти на мотоциклі більш природно, ніж бути не на ньому. Досі я ніколи не бував у цих місцях, та чужинцем тут не почуваюся. На вершині плато під Гренджвенлом Вайдахо ми з жароти заходимо вже з з кондиціонером. Така прохолода. Поки чекаємо на шоколадні коктейлі, я помічаю, як старшокласник біля рундука перезирається з дівчиною, що сидить поруч. Вона прекрасна, і я не єдиний, хто це помічає. Дівчина за стійкою, що їх обслуговує, теж за ними спостерігає. Сердито. І вважає, що цього ніхто не помічає. Явно якийсь трикутник. Так ось, так ось перед нами розкриваються подробиці чужого життя. На дворі знову духота. Неподалік від Гренджіля ми бачимо, що сухе плато, яке скидалося на прерію, коли ми його минало, уривається у величезний каньйон. Очевидно, наш шлях проляже через сотню ледь помітних поворотів. Ми спускатимемося аж до пустелі з розтисканою землею і розсипами каміння. Коли за черговим поворотом перед нами розкривається той краєвик, я, по я плескаю кріса по коліну і вказую туди рукою, чую його захоплений вигук. На країн каньйону я перемикаю швидкість на третю, затоляю дросильну затулку. Двигун захлинається, гарчить і все, їдемо далі. До того часу, коли сягаємо нижньої точки, ми спускаємося на сотні метрів, Озираючись через плече і на плато бачимо рахоподібні автомобілі. Далі нам їхати цією пекельною пустелею, куди вести шлях.